den här tidskriften syr kom ut och, och då var de ju många som de var inspirerade just av den här guden Tammus och det skulle liksom göra snytt det var någon sån anda mm. verkligen som, som drev dem ja, för Han den, ju... rensa ut det gamla. Och... Precis, för han har ju varit lite så rebellisk eller revolutionär eller vad man ska säga, jag, jag, kan man inte se. Och på den tiden så var han, då var det den västerländska poesin som mycket var